או אנשים שצריך להעמיד אותם מול קהל כדי שיספרו וירצו על השקפות עולם של פילוסופים. אנחנו רוצים לארח עכשיו שניים, את דימה אזרוכי. אזרוכי, אזרוכי, אהלן דימה. היי, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בגודל מתמטיקה. עשית? עשיתי, יש ברירה. רגע, לא ידעתי שאתה יודבטניק. אז אני יודבטניק. יודבטניק וחוץ מזה הייתה בקופ... איפה זה היה? בקופנהגן האולימפיאדה? באודנס, עיר שעה וחצי ליד. שזה עירו של קירקגור? לא, זאת העיר שהסכימה לארח את האולימפיאדה. כל חייו היה בקופנהגן, אבל משום מה זה היה שם. איך היו החמש יחידות, אימא? Uh, עשיתי, אני עושה ארבע למרבה הבושה, אז ארבע היו בסדר. זהו, כי ארבע, שמעתי שזה היה סביר, אבל החמש יחידות הן, מה זה, בטראומה. בטרא כן, כן. טוב, בוא נגיד שלום לאורי קינברג, אהלן אורי. Uh, אורי. אורי, שלום אורי. שלום. שלום, אורי. מה שלומך? Uh, בסדר גמור. גם אתה בכיתה י"ב? כן, אנחנו למעשה מאותו החדר. <laughs> כמה יחידות עשית אתה, אורי? גם ארבע. טוב, אז גם לך אין טענות לגבי אתמול, אה? אה לא, לא ממש. אממ... אה, ספר לי על החוויות שלך משם, מה, מה, מה זה אומר אולימפיאדה? זה כאילו חידון טריוויה? לא, אה, בעצם מה שעשינו, הגענו, היו ארבעים ומשהו מדינות, אה, לכל מדינה כמה נציגים, אה, לרוב אחד או שניים, לחלק הגענו כולנו לאודנסה, אה, ו... התחרות עצמה הייתה בערך ארבע שעות, שבה כל אחד, קיבלנו ארבעה ציטוטים של ארבעה פילוסופים שונים. Mm -hmm. והיינו צריכים לכתוב בעצם אסי, איזשהו, איזשהי מסע בעקבות הציטוטים האלה. על ארבעתם או הייתם צריכים לבחור פילוסופ? אנחנו בוח... בוחרים אחד וכותבים משהו, משהו, על הציטוט, זאת אומרת... ומי בחרת, אנחנו... אורי? אני כתבתי על ציטוט של אריסטו. או, הלכת המון, שנים אחורה, הפילוסופיה הקלאסית ההיא. מה היה הציטוט של אריסטו? הציטוט של אריסטו היה מתוך הפואטיקה, בנוגע לדרמה, למהות הטרגדיה. ומה הציטוט אומר, אתה זוכר? בעל פה. פחות או יותר, אתה לא צריך להפציץ אותי ביוונית עתיקה. לא, אז... לא, לא נראה לי שזה. טוב, אני לא אביך אותך, אולי דימה זוכר את ציטטה שהוא בחר להרצות עליה או לכתוב עליה. טוב, אז אני אביך את אורי ואני כן זוכר. כן, בחרתי את הציטטה של קירקיגורו על הסובייקטיביות של האמת ועל זה ש... הוא מדבר על סוקרטס ומעריץ אותו על העובדה שלמרות שהוא לא ידע כלום מבחינה אובייקטיבית, מבחינה סובייקטיבית הוא ידע את האמת. אני זוכר. Capital T שכזה. כן, אז... אני זוכר איזה ציטטה, אני מכיר כגאוב. כן. Uh, משהו כמו, ככל שאנחנו חושבים יותר באופן אובייקטיבי ככה אנחנו פחות קיימים, נכון? זה, זה uh, בא כן. מבית המדרש שלו. כן, זה בא, זה בא, בא, בא מבית המדרש שלו והעשרה שכתבתי אחר כך באמת. דיבר על המתח שבין ידע סובייקטיבי לידע אובייקטיבי ועל הקשר ביניהם או על היעדר הקשר בעצם. אוקיי. עכשיו, הרעיון הוא מה? כותבים מין מאמר שכזה ומגישים אותו לחבר השופטים ואז מקבלים ציונים? טוב, חבר השופטים זה בעצם המורים המלווים של כל שאר, של כל המשלחות. זאת אומרת, עם כל משלחת מגיע מורה או איש חינוך כלשהו. ואז אחרי שסיימנו לכתוב את המסות, הם מתכנסים כולם, מחלקים ביניהם את הקריאה, ואז מדרגים. כל, כאילו כל קבוצה של מורים מדרגת את החמישה העיסאים שהיא קראה, ואז לא... מגיעים את זה לשלב הבא, וככה מסננים עד שמגיעים למקומות הראשונים וה... וואי. תגיד, והמסות כתובות באיזו שפה באנגלית כולן? באנגלית, למעט דוברי אנגלית. דוברי אנגלית צריכים לכתוב את זה בצרפתית, ספרדית או וואו, למה? כי זה נותן להם יתרון לא פייר בעובדה שהאנגלית 아, היא אחד האם שלהם, אז הם יכולים להתבטא בו יותר בקלות. אז באיזו זה שפה זה... אתה כתבת, דימה? אה, באנגלית. אורי, במה אתה כתבת? אני גם באנגלית. אני חושב אגב שהשפה השפה הזרה היא, היא איזשהו ערך של האונימפיאדה באופן כללי שרוצים לעודד אנשים... Uh, באמת ללמוד עוד שפות חוץ מה... לא לה... לכתוב בשפת האם שלהם, מעניין. בדיוק. עכשיו, טוב, חברים, yeah. אוקיי, אה, לאיזה שלב הגעתם? Uh, הגענו, בעצם יש, לפני הנסיעה לדנמרק, יש את השלב הארצי בכל ארץ, שבישראל זה היה, uh, כל אחד היה צריך לבחור ציטוט רנדומלי של מה שבא לו, כאילו ציטוט, פילוסוף שאוהב, ולכתוב עליו שני עמודים גם באנגלית. ומתוכו חבר שופטים, שכלל את פרופסור שקולניקוב ועוד כל מיני אנשים בעלי שם, הם בחרו את השניים שייסעו לגמר הבינלאומי בדנמרק. יאללה, נסעתם. ששם היינו. נסענו ו... רגע, שנייה, שנייה. כמה חבר'ה הגיעו מכל העולם לשם, לדנמרק? שישים, אני מניח, שבעים, משהו כזה. שישים, שבעים. טוב, אז יש השלב של הסינון הראשון, עברתם אותו? אין שלב של סינון ראשון, השלב של הסינון... בדנמרק זה כבר הגמר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מי זכה לעמוד על הדוכן? מי השלושה זוכים? אין שלושה זוכים, היה אחד okay. שזכה לצאב, של... הונגרי שזכה במדליית זהב. הונגרי? הונגרי, אתה רואה מה זה? על מי הוא כתב? אה, אה, על חנה ארנד. אה, אוקיי. אגב, חנה ארנד, כן, רץ עכשיו סרט, לא חשוב, זה סרט אה, הוליוודי וזה וזה, אני לא יודע אם יצא לכם לראות אותו, אבל אה, הוא מרתק, הוא מרתק, מתרכז בעיקר. בקטע של חנה ארנד מול משפט אייכמן, והדברים הקשים על הפוליטיזציה של המשפט שהיא כתבה, ואז היא זכתה שם ל... זה מנת גידופים מהממסד היהודי בארצות הברית, אז ככה, אפרופו שיחה איתכם, אני ממליץ <אח> לכל מי שמתעניין קצת בחנה ארנד, ללכת לראות את הסרט הזה, סרט מאוד מאוד מעניין. טוב ידידיי, איזה כיף לדבר איתכם. אה, אה, יש לכם עכשיו, סליחה, אה, מועד ב' במתמטיקה בעוד איזה חודשיים. אנחנו קוראים לא להגיע לשם. רק נזכיר ששניכם תלמידים בתיכון למדעים ואומנויות בירושלים שזכה לשגר שני נציגים ישראלים לאולימפיאדת קירקגור שבדנמרק. להתראות. להתראות. תודה